Jag heter Hanna och det här är det fjärde avsnittet av min podcast En riktigt dålig människa. Den handlar om det samhälle vi lever i, om Sverige idag. Och det här avsnittet det kommer att handla om kollektivtrafik och om signalfel och om löv på spåren. Huvudpersonen heter Kajsa, Kajsa 36 år. Jag tänker inte beskriva Kajsas utseende för er. Ni får föreställa er henne som ni vill. Mörkt långt hår, kort hår, smal eller tjock. Det spelar ingen större roll. Ni kan ju kanske tänka på någon Kajsa som ni känner. Men det ni behöver veta om Kajsa det är att hon är missnöjd med sitt utseende. Och det är liksom ett missnöje som har funnits med henne länge. Hon blir inte av med det. Hon önskar att hon var snyggare och inte så himla alldaglig. Att hon hade utstrålning och karisma- för då skulle nog allt vara lite enklare och hon skulle må bättre. Kajsa önskar att det ansikte som för 25 minuter sedan stirrade tillbaka på henne i badrumsspegeln- inte hade varit så glåmigt och intensivande. Att blicken inte hade varit så trött. Och att livet inte hade känts så tomt. Men egentligen har Kajsa det ganska bra- hon bor tillsammans med sin pojkvän i Tvåa i Stockholmsförorten Åkeshov. Och det är en välplanerad lägenhet. Lite för liten kanske, men välplanerad. Och under de fyra år som har gått sedan de köpte den har värdet ökat med flera hundratusen kronor. Det får man inte glömma bort. Kajsa arbetar som marknadsansvarig på ett av Sveriges största försäkringsbolag. Hon tjänar kanske inte några astronomiska summor- men hon klagar inte. Lönen är riktigt bra. Och det är fritt, flextid, och är möjlighet att jobba hemifrån. Och Kajsas pojkvän, han känner det också bra. Och tillsammans är de, Kajsa och hennes pojkvän, ett team. Ett sammansvetsat team med god ekonomi och en plan. En plan för framtiden. De ska skaffa två barn och de ska köpa ett hus- det är därför de håller igen så mycket de kan i veckorna- och sparar 12 000 kronor varje månad på ett gemensamt konto. De äter inte lunch ute längre och de storhandlar en gång i veckan. Och Kajsa, hon har börjat handla hudvårdsprodukter på apoteket istället för på NK. Vi kommer in i Kaisers liv tidigt på morgonen den 8 oktober 2012. Kajsa är på väg till tunnelbanan och hon går snabbt, hon småspringer- för hon är sen som vanligt. Luften är kylig och det duggregnar. Ja, hon har gått upp några kilo i vikt de senaste månaderna. Jeansen skaver så där obehagligt i midjan och hon känner hur svetten rinner längs fyrgraden. Men hon måste hinna med tunnelbanan som går 08.13. Annars kommer hon missa morgonmötet igen och det ser inte bra ut. På väg upp för trappan till perrongen tänker hon att hon i alla fall har tur som inte behöver byta tunnelbana. Eller hålla på att trixa med någon gammal buss. Hon har då raka spåret till sitt jobb. Och det tar faktiskt inte mer än 35 minuter från dörr till dörr. Det får man vara tacksam för. Kajsa har hört att det kommer en busslast med nya människor från landet till Stockholm varje dag. Att Sverige är det land i Europa som urbaniseras snabbast. Det och var alla de här människorna ska bo. De som kommer från Värmland och Dalarna när de kommer till Stockholm och hur det ska påverka bostadsmarknaden. Det är vad Kajsa tänker på när hon kommer upp på perrongen och märker att det är smockfullt med människor och att det ligger någon slags irritation i luften. Ur högtalarna strömmar en röst som i väldigt neutral ton meddelar att det är stora förseningar på grön linje på grund av signalfel i slussen och löv på spåren. Kajsa knuffas in i trängseln samtidigt som hon rotar runt i handväskan som är från Malbury och som kostade 11 000 kronor på rea. Fan också, hon har glömt telefonen hemma. Den ligger ju kvar på laddning på nattygsbordet. Hon måste ju skicka ett sms till jobbet. Ja, och sen känner hon sig liksom halv utan telefonen. Minuterna går och nu är det tyst från högtalarna. Ingen information om när nästa tåg ska komma. Och mer och mer folk kommer upp på perrongen och det börjar bli obehagligt, alldeles för trångt. Och inom Kajsa, alldagliga, småfula Kajsa, växer irritationen. Hon hatar verkligen att åka tunnelbana. Och allra mest hatar hon att trängas med okända människor. Dofterna får henne att må illa. Och hon behöver faktiskt ha rätt mycket luft omkring sig. Minst 50 centimeter mellan henne och människor hon inte känner. Kvinnan som står där på perrongen framför henne vänder sig lite för hastigt om. Hon har ryggsäck och kajsa som har bytt sig ner för att leta fram kartan med attarax i väskan. Får ryggsäcken över ansiktet. Hon känner hur det raspar till över kinden. Vad fan gör du, hör hon sig själv säga med lite för hög och lite för gällröst. Jaha, men ursäkta mig. Jag kan väl inte hjälpa till så mycket folk? Får hon till svar och Kajsa stirrar på ryggsäckskvinnan som har lite utstående ögon. och en sån där dum blick och fultantig frisyr. Fast hon är nog inte äldre än 40 och hon känner hur ett plötsligt och ganska starkt raseri väller upp inom henne. Och hon märker, ser liksom i ögonvrån att de som står runt omkring henne väntar på nästa drag. Att nu är det hon, Kajsa, som står för underhållningen. Och att nu ska en scen spelas upp ur en pjäs som hon är med i. Kajsa tar ett djupt andetag, hon sträcker på ryggen och hon känner hjärtat slår hårt och bankar i bröstkorgen. Det är bara jävligt lågintelligenta människor med bristande spatialförmåga som har ryggsäck i morgonrusningen, säger hon högt och med stadig röst. Och det är klart att hon vet att det är lite onödigt och lite för elakt sagt. Men det kan inte hjälpas. För hon måste bara få det ur sig. Och hon känner ju dessutom att hon har publiken på sin sida. För ryggsexkvinnan har konstig dialekt och fett otvättat hår. Kajsa ser bättre ut. Och ibland måste man ju tillåta sig själv någon slags urladdning. Säga vad man tycker om vansinnet som pågår runt omkring en. Annars kanske man imploderar. Folk är ju så jävla hänsynslösa, och ouppfostrade. Och det är väl bättre att ta ut sin frustration på någon man inte känner än på någon man tycker om. Och så hon vill absolut inte bli som Iren på jobbet. Iren som flera gånger har suttit vid skrivbordet och gråtit i kontorslandskapet för att hon tycker synd om sig själv. Iren som är obräknelig i humöret och lättstött och som betraktas som något av ett problem i personalgruppen. Tunnelbanan kommer in mot perrongen och vagnen så stannar framför Kajsa är fullproppad till bristningsgräns med människor. Kajsa vet att det gäller att vara snabb, snabb och bestämd. Så när dörrarna öppnas och människorna på perrongen som en jättelik amöba pressas mot tåget armbågar hon sig snabbt förbi ryggsäckskvinnan och in i vagnen där det egentligen inte finns plats för fler människor. Kajsa är en av de som kommer med. En av de lyckliga som tack vare sin handlingskraft Slipper vänta i ytterligare sju minuter. Och när tåget sedan rullar ut från perrongen ser Kajsa ryggsäckskvinnans ansikte genom fönsterrutan. Hon tänker att där fick hon. Att det här är ju ett exempel på rättvisa. På karma i liten skala. Kajsa tror på karma. Att man kommer få ta konsekvenserna för sina handlingar. Ryggsäckskvinnan, hon har fått sitt straff. Och kanske har hon tack vare Kajsa lärt sig en läxa. Kanske kommer ryggsäckskvinnan som säkert inte är från Stockholm. Att i framtiden visa lite mer hänsyn och förstå hur man ska bete sig i kollektivtrafiken. Ja, det var allt för den här gången. Men vi hörs snart igen. Och nästa gång, då kommer podden handla om inre energier och hur man bygger sin egen sköld. Håll ut till dess!